Комета. Дядько Тихін вовтузиться біля човна у верболозі. скригоче ключ у замку, як ото вітер уночі ворота відчиняє. А оце якби карасіну влив, кажуть дядько, тому б воно і попустило. А тоді, мабуть, цеглиною по замку дзвяк-дзвяк. Посеред ковбані чорніють три місяці тички, мово черятяні. Печаки. Тіні від них довгими смужками лежать на воді, бо місяць ще низько. Там стоять ятирі. В осоці дика курочка, завовтусилась, подрібушила латахами. Я сиджу собі на верболозі і гойдаюсь. Не дуже, щоб гіллячко не поламати. Сижу і слухаю, як народжується вітер». Спочатку десь поблизу млосно затріпотіло листя на осокорі, потім той шелест перехопився на дуба, і з нього пороснули додолу жолуді, загули вільхи, волого й густо, наче вихор мокрих після дощу раменах, загорив ліс ширше, гучніше. Мабуть, отак народжуються ріки, почуття, музика. Угорі прошили стіло, а внизу на річці, І очеретини не поворухнуло. Вода блищить, мов мед у щільниках. Дзеленькнув ціпок, обчовнове днище. Гримнуло весло. «Ну, з Богом, як той казав, гомоня дядько Тихін». Гойднулася і побігла з-під верболозів хвиля. Підкотилась під місяць, коли хнула його, він зробився спочатку довгий і плескуватий, а згодом знову покруглішав. Дядько, не беруть мене з собою, бо човен старий. Натиснеш пальцем на днище, так і вгрузає. Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем і на воду сповзає дядькова тінь так, що головою він аж біля латахів на тому боці річки. А місяць пливе та й пливе угору. Чорні зазубні тіні лізуть під берег. Ось ми його в спіймаємо, озивається дядько Тихін. Це вони про місяць. Хитають повогом тичку і тягнуть. В справді блищить місяць дрібненькими крапельками, а вже як увесь куль майже виринув із води, чути будь і блиснуло червоним. О, карась. Він ледащо. Раз хвостом ти і лежить, як підсвинок у барлозі. Завтра ми його змаламуримо, обіцяє дядько. Карасі красиві, кажу я. Е, в них і м'ясо добре, солодке. Дядько, а ви сумів ловили? питаю. А чого ж не ловив? Ловив на вудочку. Зачепиш? то він гуцеє, гуцеє, як пеньок, поки з дна не зірвеш. Ловив чуєш, і сумів, а чого ж? Дядько веселенький, радіють, що піймали. Раптом ще чия стінь чорною кладкою лягла через річку. Скручи грізно гукнуло. Тихо, не це ти? Тоді д'юхим. Його дражнять онайко, того, що по-батькові Онанійович. Я, Юхиме, смиренно якось відповідає дядько, чого тобі? Накруч тихо, стежкою до села почовпло. Дядьку, чого ви боїтеся, онайка, питаю пошипки. А вони самі до себе. Бач, лякає, навіщо лякаєш, думаєш, боюсь. Потім пристають до берега. Викидають рибу у траву, ховають весло, сопуть і щось бурмочуть. А човен хить-хить під лозою, ніяк вода не встоїться. Ми повертаємось додому лісом, мимо страшного, гарчакмакуватого дуба. Громовиці у нього колись грім ударив і всушив. А тоді продираємось ліщиною. І мені хочеться намацати в пітьмі хоч один, ким є шокоріхів. Вони, звичайно, ще зелені.